Ja, så ska vi prata om något som är lite svårt. Det är väldigt svårt att, att veta vilken när man pratar om dåtid. Ska man använda gick eller ska man använda har gått? Ska man använda bodde eller har bott? Det ena heter preteritum och det andra heter perfekt. Och det ska vi göra lite övning det är så att när man pratar i dagtid, så man pratar, nu säger jag bara några saker först här. Om man pratar i dagtid, det heter preteritum. Om man pratar innan i dagtid, så låter det så här. Hon hade åkt buss i en timma. Och sen kom, hon kom till skolan klockan åtta. Och om man pratar om framtiden fast i dåtid så heter det hon skulle åka hem efter skolan. Hon hade åkt buss i en timme. Hon kom till skolan klockan åtta. Hon skulle åka hem efter skolan. Och om man pratar om nutid, det som hör ihop i nutid, det som, som sitter tillsammans så heter det presens. Hon är i skolan nu. Om man pratar om det som... Hänger ihop med nu. Men som var före nuet så säger man hon har varit här länge. Hon har varit här länge. Hon är i skolan nu. Och hon ska gå hem sedan. Det är framtiden. Hon ska gå hem sedan. Ni ska få många exempel på detta, men jag ska bara läsa det som man kan säga skillnaden mellan preteritum och Perfekt, har åkt. Det är så här, preteritum, då tänker du på en bestämd tid innan. Eller du har ett ord med som visar en bestämd tid innan. Igår, förra året, när jag var liten, nyss. Alla de orden visar en bestämd tid innan. Och den tiden är slut. Den tiden är slut. Perfekt. Det ska vi ha. Det kan man ha på två olika, två olika betydelser. Eller två olika tillfällen. Ett. Du började innan och du gör det nu också. Tiden har inte stannat. Du började innan. Och du gör det nu också. Jag har bott i Malmö i fem år. Mm. Jag började för fem år sedan och jag gör det nu. Det är inte slut. Tiden har inte stannat. Jag har bott i Malmö fem år. Eller så är det två. Tiden är inte intressant. Du bryr dig inte om tiden. Vi säger ingen tid. Men vi märker resultatet nu också. Vi känner det. Det har snyat. Mm. det snöar inte nu. Det har snöat. Vi kan se att det finns snö på marken kvar. Vi märker det nu också. Jag har ätit. Mm. Jag känner det i magen fortfarande. Jag är mätt fortfarande. Jag har tankat bilen. Du vet att det finns bensin kvar i bilen nu. Då säger man, har tankat, men jag tankade bilen förra, tim förra veckan. eller jag, jag tankade bilen för en timme sedan. Då stannar vi tiden. Det snöade i natt. Då stoppar tiden. Då blir det vanlig protet. Okej, okay, då tar vi meningarna. Några olika meningar. Jag var i Paris i somras. Jag har tiden i somras. Jag har varit i Paris många gånger. Jag kanske ska åka dit nästa sommar. Jag ska kanske åka dit fem gånger till. Vi har inte stannat tiden. Har du varit i Paris? Vi bryr oss inte om tiden. Det var inte var du i Paris i fjol? Nej, vi beror oss inte om. Det kan vara tio år, det kan vara fem år. Har du varit i Paris? Hon har spelat piano i många år. Hon kan det nu också. Vi märker att hon har gjort det. Hon kan det nu också. Vi märker resultatet nu. När hon var ung spelade hon varje dag. När hon var ung. Där stannar vi tiden. När hon var ung spelade hon varje dag. Hon har spelat lite idag. Dagen är inte slut. Hon kanske ska spela lite till i eftermiddag eller kanske ikväll. Hon har spelat lite idag. Fredrik och Maria var gifta i tio år. De var gifta. Då vet vi. Vi pratar om en tid som har stannat. Vi säger en vanlig präteritum. Vi säger inte har varit gifta. De var gifta i tio år. Då vet vi att tiden har stannat. De är inte gifta nu. Det vet vi. Fredrik har varit gift, men nu är han skyld. Där ber vi oss inte om tiden. Han kanske var gift i år. han kanske var gift i tio år. Vi, vi bryr oss inte om tiden. Han har varit gift, men nu är han skild. Lisa och Niklas har varit gifta i sex år. Vi vet, de är gifta nu. De började innan och de är gifta nu också. Han bodde i IMO förra året. Förra året, vi pratar om förra året. Tiden har stannat. Han bodde i Imo innan han flyttade till Göteborg. Han har bott i Göteborg i tre år. Då vet vi, han bor där nu också. Han har bott i Göteborg i tre år. Han har bott i Saudiarabien också. Där tänker vi inte på tiden, där står ingen tid. Han kanske ska bo där igen nästa år. Han har bott i Saudiarabien också. Vi tänker inte på någonting. Då har vi många frågor. Vad gjorde du igår? Igår, tiden har stannat. Vad har du gjort idag? Har gjort, tiden är inte slut. Idag fortsätter. Idag är inte slut. Du kanske ska göra mer idag. Vad har du gjort idag? Vad gjorde du i morse? I morse bestämmer den. Stoppar tiden i morse. Tiden är slut. Vad har du gjort den här veckan? Tiden fortsätter. Veckan är inte slut. Vad åt du till frukost i morse? Vanlig preteritum. För tiden har stannat. Tiden är slut. Vad det var i morse. Vad har du ätit idag? Har ätit, då var det perfekt. Har ätit. För idag, tiden har inte slutat. Idag fortsätter. Vad gjorde vi i skolan igår? Tiden har stannat igår. Vad har vi gjort i skolan den här veckan? Det blir perfekt. Har vi gjort? För veckan är inte slut. Tiden har inte stannat. Hur länge borde du i ditt land? Bodde. Det visar att vi vet att du bor där inte nu. Tiden har stannat. Bodde. Hur länge har du bott i Sverige? Det var det perfekt. För vi vet att du har bott i Sverige och du bor där nu. Hur länge har du bott i Sverige? Vad gjorde du förra sommaren? Tiden har stannat. Förra sommaren. Den är slut. Har du varit på bio den här månaden? Har varit. Månaden är inte slut. Tiden är inte slut. Hur många år studerade du i ditt hemland? Vanlig preteritum. Vi vet att du inte studerar nu. Studerandet är slut. Hur länge har du läst svenska? Har läst? Då vet vi. Du fortsätter att läsa nu. Du kanske började för ett år sedan. Du fortsätter nu. Vad gjorde du i söndags? I söndags. Tiden har stannat. Det var i söndags. Söndagen är slut. Det är om jord. Vad var det för väder igår? Var det var väder igår? Igår, den tiden är slut, igår är slut. Vad såg du på TV i helgen? Såg? Vanligt det Helgen är slut. Vad har du sett på TV den här veckan? Har sett, ja det är perfekt. Den här veckan veckan är inte slut. Vad lärde du dig den första veckan i skolan? Lärde vanligt preteritum för den första veckan i skolan. Den är slut. Vad har du lärt dig den här månaden? Perfekt. Har lärt den här månaden. Månaden är inte slut. Vad gjorde du för fem minuter sedan? Gjorde preteritum fem minuter sedan. Det är slut. Den tiden är slut. Vad har du gjort den här lektionen? har gjort för lektionen är inte slut vilka pratade du med igår pratade du för igår är slut vilka har du pratat med idag idag är inte slut idag fortsätter så har pratat vilka ord är det som som vi kan titta på, och som man vet att tiden är slut. Man vet att det var innan. I onsdags. Där blev det preteritum. I morse. I morse är slut. Preteritum. I söndags eftermiddag. Preteritum. I somras. Preteritum. Dåtid. Igår kväll. Igår kväll är slut, dåtid. För några år sedan, det är slut. Igår morse, dåtid, präteritum. Förra veckan, förra veckan är slut, präteritum, dåtid. För några minuter sedan, dåtid, det är slut. Nyss, det är också slut. Det är flera sekunder sedan, det är slut. Nyss. Bara en kort stund sen, men det är dåtid. Och framtiden, futurum, vill den tiden som kommer. Vilka ord vet man att det är framtid? Om tio år, framtid. I övermorgon, framtid. På fredag, framtid. I kväll, futurum, framtid. Nästa år, framtid, på lördag kväll, framtid, snart, futurum, framtid, nästa helg, framtid, om några dagar, framtid, imorgon mitt i, framtid, futuro. De orden som man inte vet om det är, man vet inte om det är dåtid eller framtid, om man säger idag. Det är inte slut. Då blir den. Om man säger Idag åt jag frukost klockan åtta. Ja då tänker man idag fast innan. Då blir det på tv-tum. Tänker man Idag ska vi gå på bio klockan sju. Ja då tänker man på framtiden. Ska gå på bio ikväll. Men. Ofta är det, idag har vi varit vid havet. Man vet inte. Den här månaden, den är inte slut. Den här veckan, den är inte slut. I år, den är inte slut. Det är väl svårt att veta. Vi vet inte riktigt. Nu mm. kommer nästa sida. Då är det meningar. Och vi ska välja om det ska vara är eller om det ska vara perfekt. Jag läste en bra bok förra veckan. Förra veckan, den är slut. Preteriet. Jag var på bio i lördags. I lördags, den är slut. Preteriet. Jag har varit på bio två gånger den här veckan. Den här veckan är inte slut. Perfekt, har varit. Ja, han har druckit tre koppar kaffe idag. Idag är inte slut. Har druckit. Och han känner kaffe till magen fortfarande. Jag drack te och åt smörgåsar till frukost i morse. I morse, det är slut. Preteritum, drack åt. För en stund sedan... Var jag trött? Men nu är jag pigg. För en stund sedan det är det slut, vanlig preteritum. Jag var trött, men nu är jag pigg. Hon var sjuk hela förra veckan. Förra veckan är slut. Hon var sjuk. Jag har varit förkyld i två veckor nu. Två veckor nu? Men ja, de är de inte slut. Två veckor nu, kanske nästa vecka också, har varit. Jag bodde i Göteborg i ett och ett halvt år. Det kan vara bodde, det kan vara jag har bott i Göteborg i ett och ett halvt år. Vi vet inte. Det kan vara att hon har bott och bor nu. Eller det kan vara bodde för tio år sedan så bodde hon där i ett och ett halvt år. Min syster flyttade till Sverige i januari 93. Januari 93 är slut, flyttade. Jag har skrivit flera brev den här veckan. Den här veckan är inte slut, har skrivit. Jag har studerat svenska i fyra månader. Jag har studerat, jag studerar, jag har gjort fyra månader, jag fortsätter nu kan vara jag studerade svenska i fyra månader och sen blev jag färdig med SFI. Det kan vara studerade. Vi vet inte om de fyra månaderna ska fortsätta. Min granne drack kaffe hos mig i söndags. I söndags i slut drack. Han har varit i Paris på semester flera gånger. Flera gånger. Ja, vi vet inte tiden, när vi inte vet tiden så skriver vi, vi har varit. Han kanske ska åka till Paris fem gånger till innan livet är slut. Han har varit i Paris flera gånger. Förra sommaren åkte han till Madrid, förra sommaren är slut. Åkte Fröthet. Det har varit mycket den här veckan. Har varit, veckan är inte slut. Nu kommer flera meningar där man kan välja olika saker själv. Jag ger ett förslag. Du kan skriva andra saker. Exempel. Jag gick hem till en kompis i fredags. I fredags är slut. Du måste skriva preteritum. I morse. Den tiden är slut. Du måste skriva preteritum. Jag skrev jag vaknade i morse. Den här veckan, den här veckan är inte slut. Du måste skriva perfekt har. Jag skrev jag har läst mycket den här veckan. I år, i år är inte slut. Du måste skriva perfekt har. Jag skrev jag har flyttat i år. I söndags är slut. Du måste skriva perfekt jag skrev, jag flyttade i söndags. Du kan skriva annat. Förra året, den tiden är slut. Förra året är slut. Du måste skriva preteritum. Jag skrev, min fru jobbade förra året. Idag, idag är inte slut. Det blir bäst med perfekt. Vi har studerat idag. Men kanske du skriver... Jag åt frukost klockan sju idag. Det är det preteriet. I tre dagar. Det kan vara preteriet Det kan vara perfekt. Vi spelade i tre dagar. Eller vi har ätit i tre dagar. Om vi skriver preteriet så är det tre dagar kanske förra året. Om vi skriver perfekt, då fortsätter de tre dagarna. Då är det nu. Tre dagarna och nu är det fjärde dagen och vi fortsätter. Åtta. Den här månaden är inte slut. Det blir perfekt. Jag har jobbat mycket den här månaden. Skriver jag, du kan skriva annat. Igår. Igår är slut. Du måste skriva preteritum. Jag betalade räkningarna igår. För tio minuter sedan. Det är slut. Du måste skriva preteritum. Lektionen slutade för tio minuter sedan. Du kan skriva andra saker. Nu kommer elvan. Länge. Vi vet inte. Vi vet inte. Det kan vara länge, att förra året så var det något som var länge. Eller det kan vara något som fortsätter. Om vi skriver preteritum. Vi väntade länge på dig igår. Vi väntade länge, sen gick vi hem. Skriver vi perfekt så kan det vara. Vi har varit gifta länge. Och då vet vi att vi är gifta nu också. I ett år. Det kan vara preteritum, det kan vara perfekt. Vi vet inte. Om det är preteritum kan man skriva, vi väntade i ett år. Sen gifte vi oss. Eller om vi har perfekt, vi har varit gifta i ett år. Då vet vi, vi är gifta nu också. 1991, det är preteritum, den är slut. 91 är slut. Jag fick jobb 1991. För en månad sedan, en månad sedan det är slut, kriteriet upp. Jag fick jobb för en månad sedan. Och för många år sedan, de åren är slut, kriteriet upp. Jag flyttade till Malmö för många år sedan. Okej, på den sista sidan är det också olika saker ni kan skriva. Ni behöver inte skriva det jag säger. Men ni måste välja om ni ska skriva preteritum eller perfekt. Den första exemplet så står det i lördags. I lördags i slut, då måste vi skriva preteritum. Henrik köpte en jacka i lördags. Nummer ett. För ett år sedan... För ett år sedan är slut. Alltså preteritum. Då kan ni till exempel skriva Han kom för ett år sedan. Två Den här månaden Den här månaden är inte slut. Då kan ni skriva Jag har betalt den här månaden. Förra sommaren Den är slut. Då måste ni skriva preteritum. Jag reste till Irland förra sommaren. Eller något annat. Fyra. I morse. I morse är slut. Vi måste skriva preteritum. Hon åkte i morse. Fem. För några år sedan. För några år sedan. De är slut. Alltså måste vi skriva preteritum. Eh, bilen kostade 30 000 kronor för några år sedan. 6. Igår kväll. Igår kväll är slut. Tretteret. Vi somnade klockan tio igår kväll. 7. Den här veckan. Den här veckan är inte slut. Det perfekt. Vi har spelat mycket fotboll den här veckan. Åtta. För en stund sedan. För en stund sedan är slut. Preterietum. Vi drack kaffe för en stund sedan. Nio. I förgår. I förgår är slut. Preterietum. Jag träffade min kompis i förgår. I Idag. Då kan det vara att idag är inte slut. Där kan vi skriva perfekt. Alla papporna har handlat frukt idag. Men vi kan också tänka att idag, att det var innan idag. Den tiden som redan är slut idag. Klockan tio på förmiddagen idag. Då kan man skriva alla papporna handlade frukt idag. Då vet vi att det är en tid idag som är slut. Vi räknar inte hela dagen, vi räknar bara den tiden som är slut. Alla papporna handlade frukt till sina barn idag. Mm, det var mycket. Vi hoppas det går bra. Hej då!